Щоб усе уговкати. Майк ходив одного вечора у готелі до бару купити пива. Там повно молодих і всі говорять між собою по-російському. У Львові. Є також ідеалістична молодь. Я познайомився з юнаком, порядним, допитливим, вдумливим, працьовитим, який притримується моральних принципів, котрих навчила його мама. Хоч з ними в сьогоднішніх обставинах важко жити, сказав. Є оптимісти, тільки вони ніби принишкли Тяжко було бути політичним емігрантом А тепер не легше бути українським оптимістом Коли на телебаченні про українську культуру говорить відома актриса Мабуть, член Фонду культури України про те, що вона З матірною кров'ю всотала в себе російську культуру То як її розділювати? Коли російським видавництвам і газетам продає Росія папір зі знижкою. Коли російське телебачення домінує в ефірі України антиукраїнськими передачами і своїми програмами, що зачманюють народ ще й дешевими, плаксивими мексиканськими серіалами, дубльованими російською мовою. І багаті плачуть торік. І Марія тепер. Коли в усіх кіосках та книгарнях навіть у малих містах Галичини найбільше російськомовних газет, журналів, книжок. Коли не дозволяють, щоб вихідців з рідних земель, поволі чи неволі, пригорнула до свого серденька бідна ненька Україна. Зате іншим дають громадянство. Коли мітинг усіх демократичних партій та організацій, скликаний напередодні другої річниці незалежності в Києві на Хрещатику, для протесту проти підписання Економічного договору СНД перетворився, як казали очевидці, на політичний двобій між Степаном Хмарою і Ларисою Скорик. Перед кількатисячним народом, переважно старшого віку, коли, може, найвиразніше висловив свій реалістично-критичний оптимізм один чоловік, котрого ми зустріли по дорозі з Києва до Канева. Ми зупинились серед малого війська – Повиходили з автобусів. На доріжці в ліску стояв чоловік біля свого автомобіля. Почалася розмова. і Він почав нарікати на економічну ситуацію. Ось дивіться, мені коштує заправити запорожця, наповнити бензиною бак його малої машини, 35 тисяч купонів. Не можу нею нікуди поїхати, але тепер їду до Києва, бо треба привезти додому свого батька після операції на очах то демократи наробили все, що маємо, почав нарікання. Та Верховна Рада не радить, а багато балакає, кажуть йому у відповідь. Вона хоче провчити демократів, які нічого не варті. Як провчити, коли більшість у Верховній Раді – це комуністи з блоку 239? Чи вони працюють проти народу? То демократи в уряді керинять. Як? Таж усі важливі міністерства і три прем'єр-міністри це колишні партократи і росіяни, а демократ Віктор Пензенник сам зрезигнув з поста заступника прем'єр-міністра з питань економічних реформ, бо не погоджується зі шкідливими, на його думку, для держави рішеннями Верховної Ради і Кабінету міністрів. Думаєте, що вже нема мудрих демократів? Правда. «Був би добрим прем'єром Пилипчук. Це мудра людина. Як зарадити?» «Знаєте що?» – перериває. «Ви їдьте собі до своєї Канади чи Америки і там доживайте віку, а ми самі собі дамо раду». Після слова. «Хотілося б ще оглянути це, зробити там те, піти туди. І не було коли, як іде. Жалкував, що не побував на Першому світовому конгресі україністів. Не був, а згодом подумав, хто такі україністи? Чи я до них маю право належати? Які їхні кваліфікації, завдання? Хотілося б написати веселіший репортаж з нагоди другої річниці Незалежності України. Однак вийшов такий, як вийшов. Надіємося, що для України є тільки одна дорога. Дорога до кращого. Бо ще Микола Хвильовий писав, і самостійна Україна буде не тому, що цього хочемо ми, а тому, що цього вимагає залізна і непоборна воля історичних законів. Торонто, 1993 рік. Маленька Україна в Тарара. Де лежить Тарара? На Кубі. Хоч не хоч, а я ще раз став, не бажаючи того, мандрівником. Тепер ще й дослідником не в новій подорожі довкола світу, а зробивши такий собі вискок до маловідомого краю, майже екзотичного, в котрому володарює Фідель Кастро, один з небагатьох комуністичних диктаторів, що ще лишився на світі. Сталося це досить несподівано, майже зненацька. Прочитавши статтю Євгена Рослинського, голови провінційної ради Конгресу українців Канади, про маленьку Україну. Тарара на Кубі, наш приятель Богдан Шухевич зацікавився як лікар і вирішив поїхати до цього незнаного нами краю. А в нього, сказав, зробив. Його дружина Таня заангажувала мою дружину Галю, яка також належить до тих, що сказала-зробила, і ми в літаку. До нас приєднався наш добрий приятель Святослав Ключник, ставши нашим фоторепортером. Він бувалий у світі та, образно сказавши, поза світом, враховуючи його заслання відразу після Німецько-Польської війни в 1939 році у Сибір та бої в польському корпусі під Монте-Касіно. Шухевич поробив відповідні заходи з Генеральним консулом України в Торонто Сергієм Боровиком, котрий у свою чергу зв'язався з послом у Гавані. Хоч Куба сповідує – комуністичну ідеологію та має диктатуру пролетаріату, однак практичні вимоги змушують до практичних заходів. Найбільша індустрія Куби – це туризм. Тому все робиться, щоб задовольнити туристів.